Перед дівчат, які стояли осторонь, Анатолій відразу ж побачив Валю, підійшов до неї. "Здрастуй", І, стиснувши руку, вже не відпускав трепетних пальців зі своїх шкорубких долонь. Прийшов таки. В голосі Валі відчувався неприхований докір. Жнива, сама знаєш робота. Я вже думала, забув. Тут до мене хлопці приставали. Мала не зголосилася з ними танцювати. Мовила лукаво. «Хто такі?» – насторожився Анатолій. «Та наші ж тополійські приблуди. Десь із рік гастролювали, хвастують, що не будівництві, хоч на них не схоже. Та вони-вони, бачиш, як по-модному, танцюють». Два цибаті хлопці в розмальованих джинсах з навмисне нашитими на колінах латками скочили в коло і почали викаблучуватись, немов дикому танкові, забиваючи транзистором баян. Хлопці і дівчата кинулись в з Змовки баяніст. Тільки транзистор у нічній тиші, та ще хекали, притуптуючи два гривастих лошаки. «Ну, годів вже вам!» – не витерпів Анатолій. «А ти хто такий, щоб командувати?» «А, тільки комбайнер!» «Що, браток, збіжав з трудового фронту до своєї кралі?» – вигукнув закочманений довготолесий порубійка. Та Анатолій ведь пізнав Леоніда Кістрицю, разом вчилися до восьмого класу. «Ти що, проти культурного обміну з другим народом, га?» «Та що він розуміє в музиці?» – кинув другий, і ще гучніше включив транзистор. «Я брат в консерваторії, вчився!» Вони, й видно, вчився, та мабуть вигнали!» – позвалася з гурту Зінька, яка знала Грицка ще з десятого класу, коли той нахвалявся стати знаменитим артистом. «Да, знаменита даярка, насмішковато кинув Грицького. «Ти, мабуть, тільки знаєш, як телята мукають». Ну, На чого насходилося?» – виступив у центр кола Анатолії. «Теж мені артисти знайшлися. Судячи по ваших гривах, ви, напевне, вчитеся в духовній семінарії». В тісному гурті вибухнув сміх. «Хай справді, ніби монахи. Коли б ще ряси замість джинсів, а сорочки, які розстяцьковані, наче пошиті з паличевого хвоста». Підняли на сміх непрохане гостей дівчата. Ех, деревня, чого ви не понімаєте в культурі сказана темнота. Ви думаєте, як пробайдикували рік у місті, то можете вважати себе важнецькими персонами? Не того навчилися, хлопці, сказав Анатолій. Від села відкотилися до міста, не пристали, пусте перекоти поли, та й годі. О, ти помовч. А я ти й покажу, перекоти поле, скипів цибатий кістрице. Пішли отсюда, валеон, втрутився другий. Стоїть нам нерви портити з цими домоседами. Пішли, Генріх, погодився кістриці. Обернувшись до Анатолія, просичав погрозливо. А з тобою, я поговорю, по душам в другому місці. Зникли патлаті. Але якось неприємно стало всім від тої сутички, і молодь почала розходитись по домівках. Та воно вже й пізно. Анатолій провів Валю аж до її хати, що дрімала у вишняку. Постоїли трохи мовчки, взявшись за руки. «Краще б ти не зв'язувався з тими шалапутами», – сказала Валя. «Боюся за тебе». «А що ж мовчати? То такі, ще на голову сядуть. А за мене не турбуйся, я не з десятка, хай тільки посміють. Коли ж ми ще побачимось?» – пригорнулась до нього дівчина. «Та, мабуть, через тиждень зараз гаряча пора в полі. Сама знаєш, аж незручно було відпрошуватись. То, може, я прийду в лісосмугу до вашого табору завтра?» Анатолій стрепенувся. «Ой, це було б добре, я ждатиму. Як тільки стихнуть комбайни, зустрічатиму тебе біля крайніх дубків. Вони розстались, коли над селом проспівали перші півні. Анатолій левадою, а потім вузенькою вуличкою подався в степ, який вже війною груди пахощами свіжоскошеного хліба. І юнак не бачив, як назерці за ним кралося дві тіні. Вони наздогнали його під тополями, Накинули злі і мстиві, не став тікати, стосунув одного другого, та вони все насідали, прийнявши ще більшою злобою. Піддихало би його, піддихало, а Макітре певніше. Щось тверде звалилося Анатолієві на голову, і він упав на припилілу дорогу. Та вони ще довго били його лежачого, а потім закривавленого без пам'яті відтягли дорогу. «Це тобі! За дівку не недотрогуй за язик! Знатимеш, як зачіпати нашого брата!» Та Анатолій того вже не чув. Старий Євтушенко ніс на руках непритомного сина, який здався йому таким маленьким. Село ще спало, та ось з вулиці донеслося гурчання машини, а зимитість за, за повороту з'явився прудкий газик голови колгоспу. Побачивши Євтушенка з сином на руках, Семен Григорович зупинився, вискочив з машини, що трапилось. Та ось, не втратив сина, побив його хтось вночі, знайшов урові біля кладовища. А біда кинувся на поміч голова, і вдвох обережно вклали толю на заднє сидіння машини, рушили швидко до лікарні. Черговий лікар уважно оглянув хлопця, заспокоїв батька і голову колгоспу, щоб не хвилювались. Небезпеки особливої немає, хоч хлопець втратив багато крові. З лікарні Євтушенко подався додому. Що він скаже дружині? А може вона вже пішла на ферму, не доведеться сповіщати про гори? Вдома на ліжку спав Петрик, скрутившись у калачик. На столі записка синові від матері, що йому їсти пити, і що зробити по господарству. Це зачекає, подумав батько. Зараз мені в поле помічник потрібний, треба косити. Горем справи не зарадиш, батько. Чуєш, батько, вставай, синку. Доторкнувся рукою до сина. Хлопець, розплющив очі, напівсонний глянув на батька, усміхнувся. Вставай, синку, підемо до комбайна, хліб косити треба. Батько аж зрадів. Давно чекав того дня, коли батько візьме його з собою. І ось раптом швидко почав збиратись. «Где ж Толя?» – запитав стурбована. Ходім, сину, в полі розкажу». Павло Петрович виїхав з питьком у загінку своєчасно. Врізавись федером у густу пшеницю. Хлопець радий, що на містку комбайна підставляє сонце і трохи висненкувати лице. Як же гарно збирати хліб з такою чудовою машиною, яка сама косить і молотить. Батько, правда, чогось сумний, але пояснює юному помічникові, як керувати машиною, показуючи на важелі. І Петрикові цікаво все те знати. Тягнеться він незміцнілими руками до корма.